Hetedik fejezet Másnap Kem pontosan a megbeszélt időben érkezett a páviányával. Akkor elvezet a Sphinx őrparancsnokának a házához? kérdezte pászer. Szolgálatára? Ez a hang nem sem tetszik jobban, mint az előző. A gúny épp olyan bántó, mint az ellenségesség. Pászer a nubiai elevenére tapintott ezzel a megjegyzéssel. Nem fogok hajlongani maga előtt. Végezze rendesen a munkáját, és jól ki fogunk jönni egymással. Pászer kiolvashatta a pávián és kem tekintetéből az elfojtott dühöt. Gyerünk! Még csak ébredeztek az utcák. Vízhordók jártak házról házra, Asszonyok perlekedtek egymással, kézművesek készültek kinyitni a boltjukat. Az élénkülő reggeli forgatakban a pávián jóvoltából mindig szabad út nyílt a bíró és a rendőr előtt. Az őrparancsnok egy réhhoz hasonló, ám annál kevésbé tetszetős házban lakott. A küszöbön egy kislány fa játszott. A pávián láttán megijedt és kiáltozva szaladt be a házba. Szinte azonnal ott termett az ajtóban az anyja. Miért ijesztgetik ezt a gyereket? kérdezte dühösen. Vigyék innen azt a szörnyeteget! Ön a Szfinx őrparancsnokának a felesége? Mit kérdezősködik itt? Pászerbíró vagyok. A fiatalember komolysága, és főképp a pávián látványa meggyőzte a matronát, hogy jobb lesz lehigadnia. Már nem lakik itt. Az én férjem is veterán. A hadsereg nekünk utalta ki ezt a házat. Nem tudja, hogy hova költözött az őrparancsnok? A felesége nagyon méltatlankodott. Amikor a költözéskor találkoztunk, valami kisebb házat emlegetett a déli külvárosban. Nem tud semmi pontosabbat? Nem. Nem nem mondanám el. A páviánt alig lehetett megtartani a pórázán. A matróna egészen a falig hátrált. Tényleg nem tud semmit? Nem, ne, esküszöm, hogy nem. Jarrod írnok már korai délután elmehetett az irodából, hogy a lányát elkísérje a tánciskolába, de meg kellett ígérnie, hogy még beadja a tartományi hivatalba a bíró beszámolóit. Pászer több ügyet oldott meg pár nap alatt, mint amennyit az elődje egy fél év alatt. Amikor a nap már alacsonyan járt az égen, Pászer meggyújtott néhány lámpást. A lehető leghamarabb le akart zárni néhány adóügyet, és egy kivételével mindegyik esetben az adózó javára döntött. A kivétel egy Dénész nevű szállító ügye volt, amelynek az irataira a tartományi főbíró saját kezüleg írta rá, eljárás nélkül irattárba tenni. A munka végeztével Pászer a szamara és a kutyája kíséretében meglátogatta a mesterét, akit azóta nem látott, amióta hivatalába lépett. Útközben az őrparancsnok különös sorsán töprengett, aki nemcsak a jó állását, hanem a szolgálati lakását is elveszítette. Mi lehet e mögött? Remélte, hogy Kem hamarosan megtalálja a veteránt, hiszen addig nem írhatja alá az áthelyezést, amíg nem beszél vele személyesen. Pászernak feltűnt, hogy Vitéz meg, -meg a mancsával a jobb szemét. Alaposabban megnézte, és látta, hogy be van gyulladva az állat szeme. Se baj, öreg barátja majd meggyógyítja. A házból fény szűrődött ki. Branir éjszaka szeretett olvasni, amikor már elcsendesült a város zaja. Pászer belépett az ajtón az előszobába, és a földbe gyökerezett a lába. A mestere ugyanis nem volt egyedül. Egy nővel beszélgetett, és Pászer azonnal felismerte a lágy, dallamos hangot. A kutya a gazdáját megelőzve besurrant a szobába, és a vendéglábához telepedett. Lépj be, pászer! A bíró úgy érezte, a gyomra is összerándul az izgatottságtól. Ne sem tudta venni a szemét Noferetről, aki írnoki pózban ült az öreg orvos előtt, és egy lenszálat tartotta kezében, amelyen kis, rombusz alakú gránit darab lógott. a szerző megjegyzése, vagyis egy inga. Használtak varázsveszőt is a források felkutatására, és tudjuk, hogy egyes fáraók, például első széthi, foglalkoztak radiesztéziával, és képesek voltak vizet találni a sivatakban. A legjobb tanítványom Noferet, ő pedig bíró. Miután a bemutatás megtörtént, iszol egy kis friss sört, pászer. A le legjobb tanítványa. Már találkoztunk, mondta a lány mosolyogva. Pászer pedig hálát adott a sorsnak, hogy újra láthatja a gyönyörű teremtést. Noferet a legutolsó próbatétel előtt áll. Aztán már igazi orvos lesz. Ezért most az inga használatát gyakoroljuk, mert ezzel tudnia kell bánni, máskülönben a betegséget nem ismeri fel. Biztos vagyok abban, hogy jó orvos lesz, mert figyelmesen tud hallgatni. Aki meghallgat másokat, az helyesen fog cselekedni. A másokra való odafigyelés mindennél többet ér, és ezt a kincset csak a szív adhatja nekünk. Nem az orvos titka -e a szív ismerete is? Kérdezte Noferet. De igen, ezt a titkot te is meg fogod tudni, ha méltónak találtad rá. Elfáradtam. Talán abba hagyhatjuk már a tanulást. Bizony, pihenned is kell. Vitéz megint megdörzsölte a szemét, ami nem kerülte el Noferet figyelmét. Ö, azt hiszem, hogy fáj a szeme, mondta Pászer. A kutya türelmesen hagyta, hogy Noferet megvizsgálja. Nem súlyos a baj, mondta végül a lány. Egy közönséges szemkenőcs kell, és egy-kettőre rendbe jön. Bránir már hozta is a kenőcsöt, hiszen a szemgyulladás gyakori betegségnek számított, ezért mindig tartott rá gyógyszert otthon. A szer hamar hatott, míg Noferet nyugtatóan simogatta a kutyát, a gyulladás már le is lohadt. Pászer életében először irigyelte vitézt. A kezelés végeztével próbálta tartóztatni még egy kicsit a lányt, de hiába, Noferet sietett haza. Branir kiváló friss sörrel kínálta Pászert. Fáradtnak látszol, biztos sok a munkád. Egy bizonyos kádással volt dolgom. Hmm, a vöröskezű fogorvos. Bosszúállóbb ember, mint amilyennek látszik. Azt hiszem, hogy parasztokat kényszerít munkára a saját birtokán. Vannak rá bizonyítékaid? Hmm, ez még csak feltételezés. Legyél nagyon következetes. A feletteseid nem bocsátják meg a pontatlanságot. – Gyakran jár ide Noferet? – Átadom neki, amit tudok, mert bízom benne. – Ő is Tébában született. Az apja reteszeket készít, az anyja szövőnő. Noferet az egyetlen gyermekük. Egyszer gyógyítottam a szüleit, akkor ismertem meg őt is. Ezernyi kérdést tett fel, én pedig bátorítottam, hogy ezt a hivatást válaszza hogy orvos legyen, nem lesz túl küzdelmes pálya egy nőnek? Bizonyára lesznek rossz Ámő Ám ő épp olyan bátor, mint amilyen jóságos. Az udvari főorvost már is magára haragította. Veszélyes ellenfél. Ezt Noferet is tudja. Szerencsére nagyon elszánt és kitartó. Féljnél van? Nem. V vőlegénye? Sincs? Tudtommal nincs. Pászer egész éjszaka álmatlanul forgolódott. Egyre csak noferetre gondolt. Felidézte a hangját, az illatát. Számtalan tervet szőtt, hogyan is találkozhatna vele ismét, aztán sorra elvetette a képtelennél képtelenebb lehetőségeket. Közben persze mindig ott motoszkált benne, hogy esetleg közömbös a lány számára, hiszen Noferet semmiféle érdeklődést nem mutatott iránta, leszámítva a munkájára vonatkozó kérdéseket. Hirtelen túl kevésnek tűnt az, hogy az életét az igazságszolgáltatásnak szentelje. Hogyan is élhetne Noferet nélkül Sosem hitte volna, hogy a szerelem ilyen mindent elsöprő érzés, amely egész lényét kitölti. Vitéz észrevette, hogy milyen nyugtalan a gazdája. Megérezte azt is, hogy az ő szeretete és odaadása már nem elég. Pászert bántotta, hogy a kutyája miatta szomorkodik. Jobb lett volna, hogyha beéri ezzel a felhőtlen barátsággal, de nem tudott ellenállni Noferet szemének, tiszta arcának, annak a felkavaró érzésnek, ami elfogta valahányszor, csak rágondolt. Mit tegyen? Ha hallgat, szenvedni fog. Ha bevallja a szerelmét, talán elutasítás lesz az osztály része, és akkor már nem is remélhet többé. Meg kell valahogy nyernie a lányt, de mivel tudná meghódítani? Ő, a nincs kis bíró. A nap felkeltesen mérsékelte pászer kínjait, de legalább végre a munkába menekülhetett a gondolatai elől. Megetette az állatokat, és rájuk bízta a hivatalt, sejtve, hogy Jarrod késni fog. Egy papírus kosárba betett néhány táblácskát, ecsetet és kész tintát, aztán elindult a dokkok felé. A rakpartnál több hajó is horgonyzott. A tengerészek maguk végezték a kirakodást. Ketten-ketten a vállukra vettek egy teherhordó rudat, amelyre rá voltak kötözve a zsákok és a kosarak. Azzal elindultak a hajót a parttal összekötő pallón. Az erősebbek egyedül vitték a vállukon a nehéz csomagokat. Pászer a rakodást irányító felügyelőhöz fordult. Hol találom Dénest? A főnököt? Hm, ki tudja? Az övé ez a kikötő? A kikötő nem, de sok hajó az övé. Dénész a legnagyobb szállító Memphisben, a város egyik leggazdagabb embere. Lehet, hogy valahol itt van? Hmm, csak olyankor fordul meg itt, ha nagyobb teherhajója érkezik. Menjen a középső kikötőhöz. Oda épp most futott be egy... A hatalmas, mint egy száz könyöknyi hosszú hajó több mint 600 tonna árut szállíthatott. A lapos fenekű hajótestet tökéletesen vágott deszkákból készítették, amelyeket téglaként illesztettek egymáshoz. A szélső deszkák nagyon vastagok voltak, bőrszíjak fogták őket össze. A három lábú árbóc nagy, bevonható, erős kötélzetű vitorlát tartott. A kapitány kikötött és leeresztette a kerek horgonyt. Amikor Pászer föl akart menni a fedélzetre, egy matróz állt a útját. Nem tartozik a legénységhez. Pászer bíró vagyok. A matróz félreállt. A bíró átment a pallón a hajóra és megkereste a kapitányt, egy ötven év körüli, meglehetősen mogorva embert. Dénesszel szeretnék beszélni. A főnökkel? Ilyenkor? Tegyen le róla! Panaszt tettek ellene. Miért? Adót szed minden kirakodó hajó után, amely nem az övé. Ez törvénytelen és igazságtalan. Jó, a régi nóta. A hivatal is mindig szemet huny fölötte. Persze minden évben panaszt emelnek... De már csak megszokásból. Semmi jelentősége. Akár a folyóba is dobhatja azt a papíruszt. Hol lakik, Dénész? De a kikötő mögött, rögtön a palota negyed szélén. Az övé a legnagyobb villa. A szamara nélkül pászer nehezen tájékozódott. Ráadásul most a rendőr páviján sem volt mellette, így alig tudta átverekedni magát egy csoport asszonyon, akik egy vándorkereskedős köré sereglettek. Dénesz hatalmas villáját magas fal vette körül, a pompás bejárati kapuban pedig egy bottal felfegyverkezett őr strázsált. Pászer bemutatkozott és bebocsátást kért. Az őr oda hívott egy intézőt, aki elment bejelenteni a látogatót, és csak jó tíz perc múlva ért vissza a bíróért. Dénész már is fogadta. Így pászernak alig volt ideje megcsodálni a szépséges kertet a kiskerti tóval és a pompás virágágyásokkal. A villa ura éppen reggelizni készült egy tágas, négyoszlopos teremben, melynek a falait jelenetek díszítették. Az ötven éves létére erős, tagbaszakadt ember oroszlánlábú székben ült. Szögletes, durva arcát gyér-fehér szakál keretezte. Egy szolga éppen olajjal kenegette, míg egy másik a körmét ápolta, csinosítgatta. Harmadik fésülte, egy negyedik illatos kenőccsel dörzsölte be a lábát. Egy ötödik pedig azt sorolta, hogy mi mindent készítenek reggelire a szakácsok. bíró, mi szél hozta erre? Egy panaszt kell kivizsgálnom. Reggelizett már? Én még nem. Alig küldte el Dénész a körülötte sürgülődő szolgákat, már is a terembe lépett két szakács. Kenyeret, sört, sült és mézes süteményt hoztak. Vegyen csak. Köszönöm. Aki nem eszik bőségesen reggel, nem tudja majd élvezni a napot. Súlyos dologgal vádolják. Na, az meglepne. Dénesznek egészen közönséges hangja volt. Olykor igen élesen csattant fel, ami elárulta idegességét, és meglehetős ellentétben állt kimért modorával. Először is jogtalanul illetéket szed a kirakodások után. Másodszor, szintén jogtalanul adót vetett ki azokra, akik két önáltal gyakran használt állami kikötő környékén laknak. Na, már ezer éve így van ez, ne is foglalkozzon vele. Sem az elődje, sem a tartományi főbíró nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Felejtse el, és egyen egy kicsit ebből a kacsasűtből. Attól tartok, nem tehetem. Dénésznek megállt a szájában a falat. Hmm, nekem nincs időm ilyesmivel foglalkozni. Beszéljen a feleségemmel, ő majd bebizonyítja, hogy feleslegesen töri magát. Ezzel a szállítmányozó tapsolt egyet, mire megjelent egy intéző. Vezese a bírót Nenofár asszonyhoz, mondta, majd minden figyelmét a reggelinek szentelte. Nenofár igazi üzletasszony volt. Ezt tükrözte megjelenése is. A szoborszerű, telt szépség az utolsó divat szerint öltözködött tekintélyes, súlyos fonatokkal ékes fekete parókát, türkízmeldíszt, ametiszt nyakláncot, drága ezüst karpereceket viselt, hosszú ruháját zöld gyöngyháló díszítette. Hatalmas, terbékeny földbirtokai voltak, több háza és vagy húsz majorsága. Számos kereskedő munkáját irányította nem csak Egyiptomban, hanem Szíriában is. A királyi raktárak ellenőre a kincstár felügyelője, a palota kelme készletének az intézője volt. Annak idején mégis beleszeretett a nála jóval szegényebb Dénészbe. Szerencsére nem annyira, hogy ne látta volna férje alkalmatlan az irányításra, ezért inkább az áruszállítást bízta rá. Dénész így sokat utazott, nagy kapcsolatrendszert épített ki és tartott fenn, Miközben kedvenc időtöltésének a jóbor melletti vége érhetetlen beszélgetéseknek szentelhette magát. Nenofár megvetően nézett a fiatal bíróra, aki arra vetemedett, hogy az ő felség területére lépjen. Már hallott arról, hogy egy falusi paraszt foglalta el a nemrég elhunyt bíró helyét, akivel ő persze kiváló kapcsolatot tartott fenn. Most azt hitte, hogy udvariassági látogatást tesz nála a kis bírócska. Kiváló alkalom arra, hogy kioktassa, mihez tartsa magát. Noha nem volt szép, mégis volt valami ebben a fiatal emberben. Finom vonású, komoly arc, átható tekintet. Nenofár bosszusan állapította meg, hogy a fiatal bíró nem fog szolgaként hajlongani előtte. Nemrég nevezték ki Memphisbe, igaz? Úgy van. Gratulálok. Ez a kinevezés jelzi, hogy ragyogó pálya előtt áll. Miért akar velem beszélni? Egy illeték ügyében, melyet jogtalanul szednek. Tudok róla, és a kincstár is. Tehát elismeri, hogy megalapozott a panasz. Ezt a panaszt minden évben benyújtják, és azonnal semmisé is nyilvánítják. Jogot szereztem arra az illetékre. Ez a jog nem törvényes, és még kevésbé igazságos. Tájékozódnia kellett volna a tisztségeimről. A kincstár felügyelőjeként én magam nyilvánítom semmisé az e panaszokat. Az ország kereskedelmi érdekei nem szenvedhetnek csorbát egy elavult szabály miatt. Túllépje a hatáskörét. Nő, e, üres szavak. Fiatalember, ön még semmit sem tud az életről. Kérem, tartózkodjon az efféle bizalmaskodástól. Hadd ne kelljen figyelmeztetnem, hogy mint bíró hallgatom ki. Nenofár nem vette félváról a figyelmeztetést. Bármilyen szerény kis bíró legyen is, akivel beszél, van hatalom a kezében. É, jó szállása van itt Memphisben? Pászer nem felelt. Úgy hallottam, hogy az a szolgálati lakás nem túl kényelmes. Mivel nyilván barátok leszünk, úgy gondolom, Szerényebb összegért bérbe adhatnék önnek egy kisebb villát. Én beérem azzal, ami a hivatalomhoz jár. Nenofár ajkára ráfagyott a mosoly. el, nevetséges ez az ügy. Ön elismerte a tényeket. Csak nem fog ellentmondani a feletteseinek, ha tévednek, egy percig sem fogok habozni. Vigyázzon, Pászter bíró, ön nem mindenható? Ezzel tisztában vagyok. Eltökélt szándéka, hogy kivizsgálja ezt a panaszt? Be fogom idézni az irodámba. Most távozzon! Pászter engedelmeskedett. Nenofár dühösen rontott be férje lakosztályába. Dénész éppen egy új, széles hajtású kötényt próbált. Hm? azt a kis bírócskát? Dehogy! Milyen ostoba, faragatlan ember! Ugyan? Túl sötéten látod a dolgot. Küldjünk neki néhány ajándékot. Felesleges lenne. Ahelyett, hogy itt páváskodsz, inkább találj ki valamit. Minél előbb le kell törnünk a szarvát.